أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبديه نستعين على امور الدنيا والآخرة اشهد ان لا اله الا الله وحده لا Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi Allahumma abtah lana bifutuhil arifin Allahumma abtah lana bifutuhil arifin Allahumma abtah lana bifutuhil arifin Rabbana abtah baynana wa bayna qumina bilhaq wa anta khairul fatiha walhamdulillahimuradulalamin al-fatiha Hadir sekalian hamba-hamba Allah yang mulia, kita sambung pengajian dua pekan lalu tentang akhlak. Waktu itu sudah kita bahas titik berangkatnya dari fitrah dan apa itu fitrah berasal dari kata patoro tu originet maka fitrah artinya adalah originaliti sifat-sifat asli sifat-sifat orisinil ada beda antara Fatoro yang kemudian bermetamorfosa menjadi fitrah dengan Holako yang kemudian menjadi khulub dan akhlak kalau Fatoro tu originate mencipta dari belum adanya sama sekali sedangkan Holako tu create Mencipta dari bahan yang sudah ada Ini sudah kita bahas Dua pekan lalu Sekadar contoh Di alam sudah ada tanah liat Dari tanah liat orang mencipta Cangkir porselen Dari bahan yang sudah ada Sedangkan tu origin itu Memunculkan dari belum adanya Sama sekali Berarti patoro lebih dahsyat Dari khalako Maka istilah patoro hanya digunakan Untuk Allah Papirus sama wa tivalat dialah yang memunculkan langit dan bumi dari belum adanya sama sekali. Papirus sama wa tivalat. Jadi kata paporoh fitroh sesuatu yang original, sedangkan akhlak adalah sesuatu yang terbentuk dari apa yang sudah ada. Jadi fitroh sifat asli, karakter bawaan tadiat original, sedangkan akhlak perilaku bentukan karakter hasil didikan. Ini bedanya fitrah dengan akhlak. Juga sudah kita pelajari bahwa dalam surat Ar-Rum ayat 30, Fitrah Allah ada fitrah Allah, ada sifat-sifat Allah. Allati yam tafarra'na Allah tafarra'na Mencipta manusia untuk pertama kalinya Alayha Dengan fitrah itu Berdasarkan fitrah itu Ketika seorang ibu Mengandung janin Di dalam rahimnya Lalu Allah tiupkan ruh Dan pusatnya ruh adalah kolbu Dan di dalam kolbu Sudah Allah isikan fitrah Sifat-sifat Allah Jadi Allah memiliki sifat dan ketika Allah mencipta manusia untuk pertama kalinya, manusia itu diciptakan fitrah itu pula. Manusia memiliki fitrah Allah. Tinggal ketika si bayi ini nanti terlahir keluar dari rahim, dikatakan oleh Nabi, manimauudin, tidaklah dari bayi yang dilahirkan, ilayuladu, kecuali dia dilahirkan alal fitrah berdasarkan fitrah. Tidak ada bayi terlahir dia terlahir dengan membawa fitrah Katakan, sudah kita bahas dua lalu Fitrah bukan suci artinya Fitrah itu sifat asli Itu. Tiap tiap bayi terlahir membawa fitrah Sifat asli Fitrahnya dari mana? Fitrah Allah Sifat-sifat Allah Nah, manakana fitrah itu dikembangkan Dikembangkan, dididik, dilatihkan Dia akan menjadi ahlak Dan ahlak itu pun kan disebut ahlak Allah Maka dalam hadis lain, lagi berkata bi-ahlakillah, Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Bertingkahlah kalian dengan tingkah ke Allah Mana fitrah sifat-sifat asli Allah? Ya, lihat saja itu asma'ul husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, al malik Al-Khusda, seterusnya Maka banyak pada diri manusia itu Sifat-sifat Allah, asma'ul husna yang sudah Allah tanahkan Dikembangkan menjadi akhlak Ahlak yang penyayang, ahlak yang mencipta ahlak yang melindungi, ahlak yang adil. Jadi, mengapa ke dalam diri manusia diisikan fitrah Allah, sifat-sifat ilahiah, divine character dalam bahasa Latin disebut imago deus. Kalau di dalam Babel disebutnya fitrah Tuhan. Kenapa ke dalam diri manusia diisikan fitrah Allah? Karena manusia dikita Didesain untuk menjadi Khalifatullah, wakil Allah Di muka bumi, maka Allah Isikan fitrah Allah, sifat-sifat Allah Potensi dasar Muncul pertanyaan Apakah Kalau manusia memiliki fitrah Sifat-sifat Allah, lalu manusia Menjadi sama dengan Tuhan Dengan Allah, tidak Meskipun manusia memiliki Sifat-sifat Allah tapi sifat Allah yang ada pada diri manusia Kadarnya terbatas Sifat Rahman Rahimnya Allah Sifat Al-Haliknya Allah Sifat Al-Karimnya Allah Itu sangat tinggi Bagi pada manusia itu Dengan limit Dengan kadar tertentu Juga selain kadarnya terbatas Komposisinya yang beragam Ini Sudah kita bahas juga sehingga lalu Sehingga ada sekian banyak sifat-sifat Allah Pada diri manusia ada sifat-sifat tertentu yang Allah isikan Sangat menonjol, sangat dominan Ada yang Allah isikan sifat al-alim begitu kuat Sehingga anak itu sedari kecil Menjadi memiliki daya belajar Learning ability yang sangat tinggi Intellectual curiosity yang tinggi Dan memang Allah menginginkan anak ini satu saat menjadi ilmuwan Ada yang sejak kecil Allah isikan sifat al muhaimin Sangat dominan Maka anak ini senang mengurus, memelihara, menyantuni, membimbing. Ada yang Allah ciptakan manusia itu dengan Allah isikan sifat al jamil yang dominan, maka dia akan mudah menjadi seniman. Jadi sebenarnya fitrah fitrah Allah itu adalah bakat-bakat unik pada diri kita. Sekaligus itu menunjukkan desain Allah. Allah mendesain kita sebagai kalimah Allah wakil di muka bumi menjalankan peran-peran khusus. Itu sudah ada fitrahnya setiap orang maka seorang psikiater Hektar Frankl itu mengatakan bahawa sesungguhnya setiap orang sudah memiliki panggilan batin di dalam hidupnya dan panggilan batin itu yang akan mendorong orang untuk melakukan peran tertentu Peran setiap orang unik perang setiap orang itu unik Dalam ayat Quran pun dikatakan, "Tumma amshanahu haltan ahl, kemudian kami bangkitkan dia menjadi makhluk yang lain dari yang lain. Maka setiap pribadi dilahirkan unik, punya perang yang unik, perang sendiri, perang khas. Setiap orang punya citra sendiri. Dan kian itu, setiap orang jangan ragu menjalankan perangnya, menjalani perangnya masing-masing. Berangan pun. Psikolog Howard Gardner pun mengatakan kecerdasan itu macam-macam. Ada orang yang cerdas bahasanya, cerdas logikanya, ini sebagian saja. Kalau dalam psikologi Islam, bukan hanya 8 kecerdasan itu, 99 asmau khusnah, yaitu 99 jenis kecerdasan. Lalu kalau begitu, apa yang disebut sukses? Yang disebut sukses ketika pertama seseorang itu tahu betul dirinya. Dan fitrah yang ada di dalam dirinya. Dia tahu betul Allah mendesain dia untuk jadi apa. Ini. Maka dalam teori-teori kepengkinan, pelatihan-pelatihan pengembangan diri yang paling penting bagi setiap orang adalah understanding self. Mengenali betul dirinya. Dalam kuliah-kuliah tauhid pun ma'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Kenali dulu dirimu. Apa fitrah Allah yang paling dominan pada dirimu? Apa desain Allah, rencana Tuhan yang paling kuat pada dirimu? Sebenarnya Allah menginginkan apa? Mempersiapkan apa? Apa di dalam dirimu? Dan Allah menginginkan kamu menjalankan pang sebagai apa? Kenali dulu. Fokus di situ. Kemudian kembangkan, kembangkan. Nah, kalau sudah dikembangkan semaksimal mungkin, maka Berkaryalah, berkarya, tebarkan manfaat, berkontribusi, berbagi manfaat pada orang banyak. Itulah kesuksesan. Banyak orang tidak sukses karena dia mengingkari citranya. Allah design dia untuk menjadi seniman. Dia lebih memilih karena ikut-ikutan orang tuanya lawyer. Dia ikut jadi belajar di kuliah di sekolah hukum. Akhirnya jadi lawyer enggak sukses, seniman juga enggak jadi. Allah sedang mendesain pada dirinya untuk menjadi seorang pendidik, seorang pelatih, seorang guru. Dia lebih menginginkan seperti yang banyak orang lain lakukan. Maka dia kemudian ikut masuk dalam jalur politik. Akhirnya agak sukses juga di bidang politik. Kenal diri apa fitrah Allah, desain Allah untuk kita. Dan kemudian kembangkan dan hasilkanlah karya yang bermanfaat buat orang banyak di situ. Nah prosesnya dari fitrah sifat-sifat asli dari Allah yang ada pada diri kita untuk bisa menjadi akhlak menjadi perilaku yang nyata itu lewat proses yang namanya takdīt takdīt ingat saja istilah adab jadi takdīt itu pemberadaban pemberadaban sebenarnya bukan tarbiyah kalau tarbiyah itu berasal kata roba memelihara, membesarkan dalam arti fisik lahiriah. Menyirami, memberikan pupuk. Ah itu namanya tarbiyah. Memberi makan, menggendongnya, membimbingnya berjalan. Itu tarbiyah lebih secara fisik. Tapi kalau secara rohani ya itu namanya ta'dib. Mata terkenallah hadis Nabi, addabani rabbi ta'ah lana ta'dibi. Tuhan sedang memperadabkan aku, Tuhanku memperadabkan aku, dan Dia menyempurnakan adabku. Dia menyempurnakan pemberadaban yang terjadi pada diriku. Jadi bukan harga, harga itu lebih pada fisik lahiriah. Ya. Tetapi kerohanian, pengembangan kecerahan menjadi ahlak itu namanya proses takdir pemberadaban. Nah, siapa yang melakukan takdir? para Rasulullah Allah Allah melakukan taklid terhadap Rasulullah fisik lahirnya Rasulullah diperbiah dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah Muhammad kecil, ketika baru lahir dididik oleh Halimatus Sa'diyah dipartiah dikembangkan di bawah ke daerah pegunungan disusui oleh Halimatus Sa'diyah diberi makan kemudian dikembalikan kepada Aminah selama kemudian Aminah wafat maka yang memeliharanya adalah pamannya Abu Talib dan kemudian nanti pamannya pun uh, wafat dan dipelihara oleh kakeknya Abu nah, itu. jadi yang mentadian manusia, tetapi yang melakukan takdir, Allah langsung dan nanti Rasulullah melakukan takdir beradaan, terhadap para sahabat Rasul nah, sekarang Rasulullah sudah wafat, siapa yang mentadir kita yang mentarbiah kita, orang tua kita maka kita berdoa Rabbi kirli, wali walidayah karena Rabbayani Rabbayani mentarbiah aku memberiku makan, tapi yang mentakdib siapa? Rasulullah ditakdib oleh Allah ini kalian. maka sekarang kita masuk siapa yang mentakdib kita kita ingat dulu Peran Rasulullah SAW Surat Al-Baqarah ayat 151 Tiap-tiap Rasul Terutama Rasul terakhir Muhammad SAW diutus membawa tiga tugas Kama arsal nafikum rasulam minkum Sebagaimana telah kami utus ke tengah tengah balian seorang Rasul Dari jenismu juga Tugasnya apa? Ya Assalamualaikum ayatina Berasal dari kata Talah, Yaslu, Tilawah Membacakan Alhamdulillah, ayat-ayat kami Waizakikum Zakaizaki Tazkiah Melakukan Tazkiah Jadi Rasul Bukan hanya melakukan pembacaan Memperkenalkan ini Ayat-ayat Allah dan meyakinkan Orang lain, tapi tugas Rasul juga melakukan Tazkiah Mensucikan Mengsucikan bukan badan. Umat para Rasul bisa mandi sendiri, pakai sabun sendiri. Mengsucikan badan. Tapi mengsucikan roh. Ini tugas Rasul, mengsucikan roh. So, diri manusia yang hakiki, tiap lahamnya. Yang ketiga, Tugas yang ketiga, ta'lim. Ta'lim apa? Alkitab, qitab hikmah Ketentuan-ketentuan hukum dan manfaat-manfaat hukum. Wayu alam dan mentaklil juga malan tak guno tak apa apa yang kamu tak akan mengetahuinya kecuali Rasul yang mentaklilnya. Karena ini sifatnya ghaib, ini sifatnya takduni. Allah berikan hanya melalui Rasul dan kamu tidak bisa mengetahuinya dengan cara apapun kecuali Rasul ajarkan tugas Rasul itu tiga. Ini kita lewatin. Jadi tugas Rasul saya sebut Triple T tiga T, Melakukan tilawah, Melakukan tazkiah Dan melakukan taklim Surat Al-Baqarah 151 Mengapa Rasul mampu melakukan Program Triple T 3T Karena Rasul Sudah di Dikenakan dilatihkan 3T oleh Allah Melalui Jibril Jibril sudah melakukan tilawah kepada Rasul, membacakan ayat-ayat. Jibril sudah melakukan kalskiah, pemsukian kepada jiwa Rasul. Jibril melakukan taklim secara periodik kepada Rasul. Dan Jibril itu adalah utusan Allah juga. Jadi Allah mentakdib Rasul. Maka Rasul bisa melakukan tugas pribadi. Karena Beliau sudah menjalani program Triple T lebih dulu Apa yang Rasul perbuat Bukanlah sesuatu yang Rasul Bikin sendiri Apa yang Rasul ajarkan Bukanlah produk Rasul Yang Rasul terbuat adalah hasil Bindingan dan perintah Allah Yang Rasul ajarkan Apa yang dari Allah Bahwa orang Rasul Mampu melakukan tilawah atas kaklin, Karena memang Allah melalui Jibril sudah melakukan tilawah tafsir dan taklid Rasul punya kemampuan menjalankan program triple T taklid pemberadaban para para sahabat tapi jangan lupa para sahabat ini kan manusia biasa sebagai manusia biasa ada saja yang malas maka tidak tuntas program triple T-nya tidak tuntas menjalani taklid dari Rasul mereka mengalami tarbiah Makan, minum, laki riahnya Tapi ruhnya Tidak tuntas menjalani program takdir Tapi ada sebagian sahabat nabi Yang sukses Digonggling oleh rasul Disucikan ruhnya Dengan mengikuti perintah-perintah rasul Untuk melakukan latihan latihan rehaniah tertentu Sehingga ruhnya Itu para sahabat nabi kepribadiannya, akhlaknya mencapai makam, mencapai derajat yang sangat tinggi dekat dengan derajat para nabi mereka tidak akan pernah menjadi nabi sahabat Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir la nabiya wa'adah tapi karena mereka digemblek oleh seorang rasul yang insan kamil manusia sempurna derajat para sahabat ini mencapai derajat yang sangat tinggi, sangat dekat dengan derajat kenabian mereka bukan nabi Siapa itu? Itu yang dalam surat al An nisa ayat 69 dikatakan Itulah mereka yang disebut Minan, uh, minan Nabi'yi Wasiddiqin Wasyuhada' wassalikin Jadi ada orang-orang yang begitu dekat dengan Rasul Siapa orang-orang yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Minan Nabi'yi Para Nabi Oh itu sudah pastilah Para Nabi sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW Wasiddiqin Para Siddiqin kalau pues suhada Ya kalau mati Ruhnya nanti dekat dengan Allah Tapi kan jadi suhada Mati dulu Bagaimana Orang-orang yang dekat dengan Rasul Tapi belum mati As-salihi Sidiqih As-salihi Ini Mereka itulah orang-orang yang sempurna Ahlaknya Maka ketika Rasulullah SAW mencapai Sibrah silmum tahan Dalam isra mi'rah Kalau nanti Rasul turun Rasul mengatakan Aku mendengar suara eh, Bakyat Suara terompah Bilal di surga sana Rasul sudah wafat Bilal masih hidup Jadi Ketika Nabi berkata begitu Bilal masih di dunia Tapi Rasul sudah mendengar suara terompahnya Di sana Inilah orang-orang yang Tubuhnya di muka bumi Tetapi ruhnya sudah terhubung ke alam sana, itu sudah mencapai tingkat kesucian sangat tinggi. Ini para sidiki, ini para saliki. Kalau sudah ada, sudah jelas tubuhnya mati. Ini orang-orang yang tubuhnya tidak mati, tetapi ruhnya sudah berada di arah sana, tempat yang mulia. Para sidiki, para saliki. Nah. Itulah yang dalam bangsa lain juga disebut. Para Allah, para waliullah. Para sahabat nabi yang derajat kesucian ruhnya mendekati ruh para nabi. Ini sahabat nabi yang di mata Allah, wali-wali Allah. Yang nanti setelah Rasul Muhammad SAW wafat, Mereka lah menjadi warisan. Warisan dari nabi untuk kita. Inna ulama warasatul anbiya, Sesungguhnya ulama itu warisan dari Nabi untuk kita kita sering tadi cuma tahu setelah Nabi Muhammad SAW wabat, yang ditinggalkan cuma dua kita bonggung dan sunnah rasul cuma itu yang kita tahu padahal ada yang lain siapa warisah para Nabi? ulama ulama yang bagaimana? ulama-ulama yang sudah dikembeleng sedemikian rupa oleh Nabi itulah para sahabat Nabi yang mencapai derajat wali kita kan fokus cuma ke satu hadis saja. Paro tuh dikum amroin ketinggalkan pada kalian dua hal. Panjang kalian bertegang pada Allah tidak akan hutan. Kita bawa sunnah nabi. Maka kita menganggap sunnah nabi tidak ada. Yang ada cuma Quran dan hadis. Quran dan hadis itu statik. Quran dan hadis itu pasif. Quran dan hadis itu uh, uh, teoritis. Jangan lupa ada yang Rasul tinggalkan, yang Rasul wariskan lain. Sebagaimana Allah untuk membimbing manusia diturunkan Qur'an yang sifatnya teoritis diturunkan pula Rasul. Rasul untuk menjadi role model, menjadi oswa. Jadi Allah menginginkan, hai manusia hiduplah sesuai dengan standar Qur'an. Ini standar Qur'an. Qur'an standarnya. Bagaimana contohnya? Laiti Rasul. Rasul itu hidup, dinamik. Nah setelah Rasul wabak, yang ditinggalkan oleh Rasul, Qur'an dan semua Rasul tadi itu pun tapi, tapi jangan lupa sebelum Rasul wafat Rasul sudah menyiapkan kader siapa itu? itulah warisatul anbiya warisan para nabi dan siapa warisatul anbi? itulah para wali Allah dari golongan sahabat nah, kenapa mereka para sahabat ini ada yang dimakwa Allah mencapai derajat dekat dengan Rasul karena mereka dibimbing oleh Rasul. Kita tahu nya Nabi wafat, warisan itu cuma dua quran Hadis, Quran Hadis. Ya, karena kita cuma melihat potong satu hadis itu saja. Ada hadis lain menjelaskan bahwa ada yang ditinggalkan warisan Nabi yang lain yaitu para aulia, para wali Allah, para sahabat Nabi yang dikompreng sehingga menjadi sedikit, sehingga menjadi sedikit. Yang Rasul pun menjelaskan betapa setelah beliau tidak ada kita diperintahkan untuk mengikuti mereka mereka lah yang menjadi role model, menjadi uswah bagi kita nah, nanti para awliya Allah dari golongan sahabat ini mendidik generasi berikutnya melakukan kakdik pada generasi berikutnya itulah generasi tabi'in tabi'in itu artinya pengikut dan tidak semua generasi tabi'in ini berdisiplin menjalani bimbingan dari para sahabat Tidak semuanya rajin dan sahabat Ada saja generasi tabi'in yang sibuk dengan urusan dagang sana kemari Tapi ada generasi tabi'in yang berdisiplin mengikuti bimbingan Para sahabat kelas utama Dan mereka mencapai derajat di mata Allah Mereka pun mencapai derajat aulia Allah Wali-wali Allah Yang nanti setelah aulia Allah dari golongan sahabat ini wafat mereka lah menjadi pewaris Nabi Menjadi warisan Nabi berikutnya Mereka lah menjadi uswah berikutnya Ada Quran hadis yang sifatnya statik, teoritis Tapi ada wali Allah yang sifatnya dinamik Dan itu adalah model, itu adalah contoh Begitu seterusnya sampai generasi generasi berikutnya Sekarang ini pun jangan katakan para awliya Allah itu tidak ada Tetap ada dan mereka memiliki kemampuan Tilawah Mereka memiliki kemampuan taky, mereka memiliki kemampuan taklim. Kenapa mereka mampu memiliki kemampuan itu? Karena mereka terpimpin secara mustalah, mustalah itu artinya bersilihlah, berkelanjutan, berkelanjutan, berkelanjutan. Baik. Jadi ini peran aulia Allah, peran orang-orang yang sebenarnya di mata Allah masuk kategori siddiqin dan salihin. Ini yang terabaikan Kita menganggap Quran hadis saja Langsung kita akses Quran hadis Sebenarnya ada contoh Itu Maka Siapa yang mentilawa kita Para kori Siapa yang mentazkiah kita Mentakdir kita Siapa yang mentaklim kita Carilah Ulama-ulama yang warisan Nabi itu mereka para waliullah yang punya kemampuan takdir seperti yang Rasul lakukan. Dan mereka memang terdibing jelas silsilahnya, jelas otoritasnya, jelas keterkaitannya. Masa sekalian, surat An-Nisa'ib Nisa 59. Wahai orang-orang yang telah mengimani, Ya ayuhlah zinana mu'ati Allah, ta'ati olehmu Allah. Wahfi Rasul Taafir Rasul Wahulil Amri Ninkum dan Ulil Amri di antara kalian Uli artinya yang memiliki, yang menguasai berasal kata wala yang memiliki, yang menguasai Al Amri bisa bermakna urusan yang maknya umur Wa ilallah hiturjaul umur pada ulama dikembalikan segala urusan tapi Amr, Amri juga punya makna kedua Berasal di kata Amar'a memerintah Amar'a yakmuru Maka amar artinya daya perintah Daya perintah Kekuasaan, otoritas, kewenangan Jadi Ulil Amri Orang-orang yang menguasai persoalan Dan kandanya punya kewenangan Tak Allah, tak Rasulullah Tak orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan Sebenarnya siapa Ulil Amri itu? Setelah Rasulullah tidak ada, uli amri itu adalah pewarisan para nabi. Itulah para sahabat-sahabat Nabi yang sudah dikumpulkan khusus. Itulah para aulia Allah dari para sahabat Nabi. Bahkan sahabat Nabi sudah para mati, para sahabat Nabi sudah menyiapkan kader berikutnya, sudah disiapkan kader berikutnya, kader berikutnya, kader berikutnya. Itu. Begitu juga. Ketika Rasul mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman, negeri yang jauh di selatan, bima takdir. Dengan apakah akan membuat keputusan nanti? Dengan kitabullah. Taimman yakun bi kitabillah. Kalau tidak ada di kitabullah bagaimana? Aku bikin keputusan berdasarkan semua rasa. Taimman yakun bi sunnah rasullullah. Kalau tidak ada di sunnah rasul bagaimana? Astahiru ra'yi, akan ku ikhtihadkan akan ku pekerjakan semaksimal mungkin ra'yuhum dan jawaban mu'am bahwa hidup itu mengikuti kitabullah, Rasul dan ijtihad ra'yu dibenarkan oleh rasul. Hadisnya shahih. Kenapa Mu'adz bisa berijtihad? Karena Mu'adz sudah dididik tasqiyah tilawah dan taklim oleh rasul. Ijtihadnya enggak ngamur. Karena Mu'adz adalah salah satu sahabat yang khusus tadi dia adalah warisan lagi. Sehingga ketika nanti tidak bisa berdakwah di Yaman, mu'asyi utus ke arah di sana. Karena engkau adalah warisan lagi dan engkau sudah digembleng di lawas tasqiyah dan taklim. Hmm. Lakukanlah kepemimpinan di sana, ikuti kitabullah sunah rasul. Kalau tidak lakukan sendiri istihad Jadi menurut Quran taati Allah, taati Rasulullah, taati ulil amri. Orang-orang yang menguasai persoalan Dan kami punya kewenangan Menurut hadis Ta'ati kitabullah, ta'ati sunnah rasul Ta'ati lakukan proses istihad Ta'at Allah, ikuti kitabullah Ta'at rasul, ikuti sunnah rasul Rasulnya tidak ada Ikuti ulul amri Ulul amri itu apa? Mereka punya kemampuan melakukan istihad Kenapa mereka punya kemampuan melakukan istihad? Rasulullah, karena mereka dibimbang dikembang langsung oleh Rasul inilah para awliya Allah para siddiqin, para salikin ikuti pendapat-pendapat mereka ini yang menurut Quran dan Hadis tapi juga banyak ustad-ustad muda sekarang ini termasuk saya dulu mengatakan menjadi muslim yang tafah cukup taat Quran Hadis saja maka terhadap yang ketiga kita abaikan tidak disadari dengan mengatakan Menjadi muslim yang kata ikuti kitab Rasulullah Nabi saja Maka orang menjadi terlalu gegabah, Sembrono Mengabaikan pihak yang ketiga itu Sesungguhnya ada Warafatul Anbiya Warisan Nabi Sesungguhnya masih ada uswah-uswah yang digembelai Dan mereka kan Mereka pantas melakukan isma Mereka pantas mengembangkan Pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Yang bersifat madhab dan mereka berselusilah bersambung tapi kita katakan tidak perlu itu itu karena pegangan kita cuma satu hadis di, imam, di muatan Imam Malik saja tarab tu fi kum pada kalian amraim dua hal kalian tidak akan sesat sepanjang berpegang pada dua hal kita boleh lusunah nabi cuma disini saja ada pegangan kita bolak balik padahal hadis banyak Hadis yang berawal Taraftuh fikum Taraftuh fikum bukan satu ini Ada tiga hadis lain Yang berbunyi Taraftuh fikum Kutinggalkan pada kalian Yang kalian berpegang padanya Kalian tidak akan susah Apa itu? Kita memawa etrati ahla baiti Dan anak cucu ahlul baikku Tiga hadis seperti ini Dan juga Taraftuh fikum Kutinggalkan pada kalian Astagolain dua hal yang berbobot. Apa itu? Kitabullah wa itra bi ahlal baiti. Kitabullah dan anak cucu ahlul baitku. Tapi kan begitu kita menitikkan hadis di sini, sebagian langsung ambil langkah angkat. Nah, nah, nah, kita mau digiring ke Syiah nih ahlul bait. tidak, saya bukan Syiah dan tidak akan menggiring Anda menjadi Syi'i. Tapi ini kan hati, perintah hati. Jadi bisa kita ingkari Mencintai ahlul bait bukan berarti menjadi Syi'a. Itu, tak usah khawatir mereka jadi siak. Tapi saya ingin, ingin menunjukkan bahawa yang namanya hadis tarok tukikum bukan hanya kitab ulum dan sunah nabi bukan cuma ini. Kenapa bolak balik nagi cuma hadis ini saja? Tarok tukikum dan kitab ulum sunah nagi. Pada ayat jelas jelas Quran sebut tiga, hadisnya sebut tiga. Kita pegang cuma satu hadis ini saja. Sementara hadis yang seperti lain pun banyak Ada Ahlul baik Maka kembalilah Ikuti Allah Rasulullah dan Buhlul Amri Siapa itu Buhlul Amri? Orang-orang yang menguasai persoalan Dan kena punya kewenangan Kenapa mereka harus kita ikuti? Kenapa mereka dikembling langsung oleh Rasulullah Ditakdik oleh Rasul Apa kemampuan mereka? Mereka kena punya kemampuan melakukan istihad dan ikhmat Siapa mereka? Siapa satu di antara mereka? Termasuk salah satu unsurnya Ahlul Baik. Keluarga nabi. Nah, jadi posisi Ahlul Baik itu hanya salah satu unsur. bukan berarti satu-satunya. Dan tidak perlu menjadi siah. Tapi juga tidak harus anti kepada Ahlul Baik. ini. Tapi kalau berdaya di sini, ini jadi pengabaian kita mengabaikan. Ketika kita mengabaikan, maka kita Takkan akan bisa langsung ke Quran ke Hadis. Takkan akan bisa langsung ke Quran ke Hadis. Inilah banyak Ustaz-ustaz muda yang teroboh merasa bisa langsung ke Quran ke Hadis mengabaikan pendapat, bimbingan dan ijma para ulama-ulama senior. Mereka merasa langsung bisa Quran ke Hadis tiba-tiba justru mengumpulkan fatwa-fatwa yang keluar dari konteks. Kenapa keluar dari konteks? Kena langsung ayat begini jebret hadis begini jebret Dia tidak memahami ketika suatu ayat diturunkan, suatu hadis diturunkan. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Ada penjelasan latar belakangnya. Kenapa dia tidak tahu asbabun nuzul atau wurud? Karena memang tak belajar ilmu tafsir. Kenapa tak belajar ilmu tafsir? Karena menurut dia tak perlu ilmu ilmu tafsir. Nahus darab balagh bade itu tak perlu. Karena menjadi muslim tafath cukup Quran dan hadis saja. Terlalu menyederhanakan masalah sehingga terjadi oversimplifikasi. Sesuatu yang terlalu berlebihan disederhanakan lari-lari dari realitas. Ini ayat ini hadis langsung diperhati. Dia nggak paham apa kaitan tasri pada ayat itu. Hikmah tasri. Kenapa dia tidak paham? Karena dia nggak belajar usul fikih. Kenapa dia nggak belajar usul fikih? Karena memang fikih itu nggak perlu. Yang perlu cukup Quran hadis saja. Ini maksudnya mau melakukan pemurnian, tapi yang terjadi justru penyederhanaan yang berlebihan, itu oversimplification, yang justru malah menyebabkan langit dari masalah. Maka muncul fatwa-fatwa aneh, ini. banyak fatwa-fatwa aneh dari ustadz-ustadz muda, karena mereka berangkat langsung Quran, hadis, Quran, hadis, mengabaikan ulama-ulama senior, mengabaikan ulama-ulama yang Jelas ibadahnya yang jelas terdengar oleh ulama sebelumnya, oleh ulama sebelumnya, oleh ulama sebelumnya, mengabaikan ulama-ulama yang mustahil, terlalu, terlalu arogan itu. Ini sudah begitu merasa paling kurnian lagi, merasa paling islami, paling murni, lalu menganggap segala sesuatu yang tidak sama dengan dia, agama ini tidak murni, terlalu cepat. Dan akibatnya terjebak pada dakwah-dakwah yang sifatnya sempit dan kehilangan hikmah. Demikian, barangkali juga karena terlalu cepat jadi Ustadnya itu. Ketika ditanya Ustad, Ustad pesan mana pesan terkilat, waktu rohis SMA dulu. Nah, Repotlah ini. Demikian, jadi setelah aku lewat kembali dari Allah sudah berikan fitrah pada diri kita dikembangkan menjadi akhlak. Proses mengembangkan fitrah menjadi akhlak namanya taqdid. Dan siapa yang melakukan taqdid itu, rasul ditakdid oleh Allah. Sahabat ditakdid oleh rasul. Sedangkan kita, siapa yang mentakdidnya? Carilah ulama-ulama, para aulia Allah yang sudah dibimbing oleh Allah. Carilah manusia-manusia yang di mata Allah dia wali Allah dan dialah warisan hadis. Dan dia menjadi begitu tidak dengan otodidak, tidak dengan sendirinya. Dia menjadi begitu karena dibimbing bimbingmu salah Jadikan dia sebagai mursyidmu, pemimpinmu. Jadikan dia sebagai muramidmu, pendidikmu. Jadikan dia sebagai imammu, pemimpinmu. Jadikan dia sebagai saifmu, seniormu, whatever. Terserahlah kau mahu sebut apa dia. Apakah dia nurkid, murabi, imam, say, pembimbing Apapun istilah terserah Tapi jadilah dia yang Waliullah Warapatul Ahdia Di mata Allah dia Waliullah Dan dialah warisan para Nabi Karena dia terkembling, terbimbing Secara musal-sal Tidak sembarang orang kita ikuti Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh